Hola. No. ¿Qué pasa? Que ¿Ahora nos escolta? Hey. ¿Eh? Ah, vale. Buenas tardes, compañeros, compañeros Estamos aquí hoy tornando a hacer Logophobics y estamos desde la historia, desde donde habitual que fésimos el programa que ya algunas semanas Pero hoy es una mica especial porque tenemos aquí davant una mica de público A ver si se escucha Vale Eso, tendremos a hacer un programa aquí al público después de un buen tiempo. I bueno, estem fent aquest programa perquè l'estrella des del dijous passat, l'estrella, el centre social ocupat de Banyoles, es troba en perill de desallotjament i bueno, volíem... volíem que tothom sàpigués quina és la, la situació actual d'aquest centre social. I bueno, estem aquí fent el programa ja a veure què tal surt. Tot aquest programa ho dedicarem a l'estella. Aquesta hora que dura el programa nos vamos aquí a varios compañes, una compañia de aquí del centro social. Gusta hablar en Gambia. Bueno, la, la Estrella stella es un, eh oye, un centro social ocupando baños, ocupada la en 2008. Y bueno, primero presentamos a los tres compañes que están aquí. Hola, qué tal? ¿Cómo estoy? Ve, aquí resistim tener actividades tarde cada día. Bueno, exacte porteuabans bueno, Cal dir que porteu des del, des del mateix moment que es veu assabentar de que, de que està en peril de de desallotjament fent activitats cada, cada dia perquè el centre social es vei que sent fora que està viu i que bueno, encara li queda, li queda temps molt temps de, de vida, que no, que no serà fàcil desalojar-lo no? Pues està claro que no, aquí estem, estan venint company a un company de reus a fotrons un cot de mà, a fotre un cable, perquè la stella en veritat, és un lloc que és de tothom i ens el sentim aixins, no? I pues segueix viu aquest espai, segueix viu i ara més que mai, amb més ganes que mai de tirar-lo endavant. Bueno, eh, abans de res ens agradaria que els diguesu què era o quina és la història d'aqué d'aquest lloc en els que els troben tots just ara a la mateixa aquest centre era un, una antiga fusteria que va quedar abandonada durant molt de temps i es va ocupar el novembre del 2008 i des d'aleshores de de doncs, no s'ha parat de fer activitats i coses. Es va començar sent una vivenda i de seguida, com que vagi a un espai molt gran per fer es van començar a activitats. Sí, activitats com per exemple cirg i i ja de grups i etcètera, no? Sí, fèiem una mica malvars, una mica de acrobàcies aèries, una mica uh -huh. de tot. Ens agradaria, doncs, bueno, una mica el programa el dedicarem també als grups que van estar utilitzant aquest espai i ens agradaria abans que ens diguéssiu quins quin són aquests grups que van assallar al principi uh -huh. i el, tot això. Al principi assajava aquí Hartopan i los tres masqueterros també va assajar Simian Raticus, uh -huh. després Brot, el cigarrito de després... Bé, bueno, ara en realitat el que estem fent és començar a posar una cançó d'un de tants dels grups que, que van utilitzar aquest espai. Si us sembla bé començarem amb el NPK i la cançó que es diu Antinazis, que bé, bueno, podeu explicar com tenim aquí a un dels seus membres, que ens podria explicar una mica la cançó i, i bueno, parlem de, de com NPK va venir a petar aquí a aquest espai bueno, La cançó eh, està molt clara de què parla Parla de la nostra ràbia contra els cerdos no? i bueno, pues, NPK sí. ha estat tocant per a Catalunya durant temps, és una banda del de Maresme i bueno, jo vaig estar també, jo soc, jo soc cantant i sóc d'aquí, de, de, de, de la província de Girona i bueno, pues, també he estat molt de temps militant aquí a l'Estella segueixo aquí i bueno, pues, com o no havíem de, havíem de passar per aquí i en aquí aquesta gravació és d'un directe que es va fer al gener d'aquest any que va ser un concert de, dedicat i per als encausats del cas Pandora doncs si et sap bé, l'escoltem venga va Continuem després d'haver sentit el CNPK. Ara ens volíem centrar en la situació que s'està vivint, patint, no sé com dir-ho, de, des del dilluns de la setmana passada en aquí. Expliqueu-nos què va passar el dilluns passat, com es veu assabentar que aquest centre social doncs, està, ja va tenir el seu judici, sense cap imputat, Persona, amb persona desconeguda, no sé com es diu legalment i bueno, pues expliqueu-nos com van a, com estan en tot des del, des del dijous, que es volia assabentar de que desaludaran, si poden, aquest centre social El dijous, a les 12 i mitja, es van presentar aquí tres obrers, eh, amb una jutgessa i una abogada Mm, els, hi havia tres persones a la casa dormint uh -huh. i es van, ens, es van assabentar pel soroll perquè estaven amb una destral obrint la porta de darrere que és de fusta uh -huh. i per davant estaven traient els puntals i a la força estaven intentant forçar la, por, la porta per obrir-la uh -huh. um, es va intentar parlar amb la jutgessa però no no no ens escoltava, l'abogada tampoc. És a dir, ja venia aquí amb una, una jutgessa ja estava aquí present. Estava aquí present, una jutgessa de carrer, no sé com es diu legalment, aquestes que es presenten o aquests que es presenten secretària judicial. molt bé Doncs era la secretària judicial i estava tota l'estona parlant pel mòbil aquí fora i no, no ens volia escoltar. Com que també hi havia una casa aquí al costat i un pàrquing enganxats a l'estella que no es pagava, no s'estava pagant també van haver d'avisar el senyor de la fàbrica que és el gerent i va venir cap aquí i se li va demanar la, ju la secretària judicial li va demanar que firmés un paper a nosaltres també ens el, va fer, ens el volia fer firmar nosaltres li vam dir que no i li vam dir que estàvem parlant amb la nostra abogada que no, podria, no podia estar desallotjant sense notificacions. Mm. Ella ens va dir que ja se'ns havia notificat i que nosaltres no ens havíem enterat. Mm. Això no és veritat perquè no, no se'ns va notificar ni a nosaltres ni al gerent de la fàbrica de davant. Mm. Eh, llavors la, la secretària judicial, al sentir la paraula abogada, va posar una cara com de ara sí que t'escoltaré... I va dir que sí, no? notava que estàveu preparat per al que poguessin passar. No? Si sí, en aquest moment sí que ens va mirar a la cara, va ser el primer moment com va sentir la paraula abogada, Llavors ens va dir que ens donàvem fins al dia 17 per treure les coses i mm -hmm. que el dia 17 vingués vinrien i que ens preparéssim, que vindrien a desallotjar. I també va comentar que el senyor aquest el gerent de la fàbrica de davant, va dir, aquest senyor que va trajat, el veieu, l'esteu veient, es ocupa com vosaltres. És una empresa de gelatines que tenim ara tot just davant, no? Sí. Bueno, i ens reiterava molt això, Es ocupa com vosaltres i... Però ell està signant. Mm. Heu de signar aquest paper. Va fer, van fer un paper en el moment uh -huh. que deia que el dia 17 havíem d'abandonar la finca. Uh -huh. Nosaltres ens vam negar a firmar-ho ells en, en boli van escriure que ens ho havien dit i que ens havíem negat a firmar. Uh -huh. I van firmar, s'ajallar i van marxar. I bueno, llavors, des d'aquest de, moment, us poseu en actiu i comenceu a aprenar d'activitat del centre social. Bueno, eh, abans de tot, ens vam fer els, els passos previs d'anar als jutjats, enterar-nos bé com estava la cosa. Anar, va venir l'advocada, Laia Serra, de Barcelona. Uh, llavors, ahir és quan s'avanteu que s'ha realitzat el judici, no? Sí, en aquest moment és quan podem tenir accés a... En, ens personem en el jutjat, uh -huh. uh, tenim accés a, a l'expedient i ens veiem que sí que es va fer... que segons ells hi va haver -hi un avís el 31 d'octubre del 2014, que aquest avís mai ha arribat aquí, Mai ens ha arribat a nosaltres i d'ençà llavors s'ha fet, fet tot el judici sense que ni nosaltres ni al de davant ni el, ni el de les gelatines junca ho sapiguessin. Uh, aquest judici s'ha resolt conforme que, que hem de desallotjar la finca i... I, bueno, hi ha tota una sèrie de vulneracions dels drets que s'han passat pel forro, tota una sèrie de lleis que s'han passat al forro, com la, el protocol de notificacions. Perquè sí, ha... bueno, que han de notificar alguna persona o la Sí, d'una manera, manera... manera o d'una altra ens hauríem d'haver notificat. Hi ha varios procediments per fer-ho i, i no, no ho han fet. A llavors l'advocada eh, presenta un recurs demanant la nulitat del judici mm -hmm. i aquest recurs eh, ens, ens el deneguen. Lllavor ens ara mateix estem pendents de presentar un altre recurs uh -huh. eh, més elaborat, perquè aquell recurs es va fer molt ràpid. i des d'aquell moment és en el que l'Assemblea de l'Estella decideix començar a fer activitats dia rere dia per, per tenir aquí bueno, per fer una resistència comde humana i demostrar degades a la gent que l'Estella segueix viva i més que mai. Vaja. Bueno, abans dere, m'agradaria dir-vos que si algú del que esteu algú, o alguna dels que esteu aquí davant voleu fer-li preguntes, podeu fer totalment, lliurement, eh? Vol dir, aquí, si sí, nosaltres estem aquí dalt, perquè aquí ja, per al que no estic veient, ja ha una mena d'escenari, de, de i la gent està una mica més en baix, però podeu intervenir, participar, volem que això sigui el més, com es diria, lo més horizontal possible. I, bé, bueno, llavors ara ja heu parlat de com està el tema judicial legal, heu encetat una sèrie d'activitats que avui per exemple és el programa de ràdio que estem gravant, i bé, bueno, què, què més activitats s'han fet? S'han fet moltes coses, s'han fet concerts eh, de bon matí, que ens, ens, uh -huh. ens ha sorprès la participació que hi ha hagut de gent que, que ha vingut a veure el concert, s'han fet espectacles de circ, de clown, S'han fet tallers de joieria, s'han fet moltes coses, algunes jam sessions també. Uh -huh. bueno, I quins grups hi ha hagut concerts, no? I sí. quins grups han estat passant per aquí? Um, va venir policia interior eh, de uh -huh. Girona, uh -huh. um, també ha vingut contaminant dos sonrises, a fer l'espectacle. Vull dir, ha hagut bastant, bastant d'activitat, no? Sí Esgrat que continuarà, continuarà Si sí. aquesta tarda toquen uns dolot de sinvergüences, sinvergüences. Bueno. Que toquen rock and roll que són molt divertits sí. i esperem que, que vingui bastanta gent. Bueno, pues, ara si no us importa. Eh, anem a continuar posant bona música. Serra t he dit que traillesis d'allà la contrasenyar perquè passen aquestes coses. Pero bueno, son cosas con delay del directo que se solucionan rápidamente. Estamos aquí intentando solucionar el problema que ha surgido ahora. Bueno, demà també he de dir sí, que, que, que, que hi ha una jam session per, per qui vulgui venir a tocar, mm -hmm. que està tothom convidat. Mm -hmm. Aquí disposem d'un piano molt xulo. Bueno, sí, lo tenim aquí, és sí. un Hammond d'aquests, no? no? Un jamón no, un joner. Un joner, és un joner, un joner. que, que bueno, es pot fer tota la, part, tota la part rítmica i tota la part musical i sona, sí. sona molt bé. Però ens agradaria molt que la gent que vingués a participar de les Jam Sessions portessin uh -huh. els seus instruments. Vale, això és una bona pregunta, seria què ha de fer la, la gent que vulgui fer alguna activitat, participar en plena de programació aquest espai? Doncs venir aquí fer la proposta i nosaltres estem oberts i obertes a qualsevol proposta. Cada dia hi ha assemblea, cada dia estem fent esmorzar popular i dinar popular, Uh -huh. i sobretot al moment del dinar ve bastanta gent vale. a mi m'agradaria fer una altra pregunta que veiem que tenim aquí el problema aquest tècnic amb el sou eh, bueno, m'agradaria saber quina és la relació que té diguem, el centre social amb aquest poble amb Banyoles quina és la incidència per exemple que està tenint aquest desajustament de amb el poble de Banyoles. Sí. Bueno, la veritat és que s'han acostat alguns veïns a donar-nos suport, uh -huh. a interessats perquè què és el que està passant, i molts treballadors de la fàbrica uh -huh. també s'acosten cada matí, cada tarda, a se preguntant-se com estem, a donar-nos suport, a alguns bars de, del costat també... Uh -huh i quan anem al poble a explicar això, doncs trobem això, que hi ha gent que sobretot a la que li dius que és un banc que, que està expropiant la finca. Bueno, ja que he dit posa, és el BBVA. Sí, el BBVA Arrels, més concretament Arrels Arrels és, és una empresa de construcció que formava uh -huh. part de Caixa Catalunya i com que el BBVA ha absorbit Caixa Catalunya uh -huh. doncs si sí, diguéssim que callei mobiliari Arrels forma part del BBVA. Quan parles de que és un banc que que està fent tot això, doncs la gent, evidentment per la situació que ens trobem a en Espanya des de fa uns anys, la gent es posa és es que ja els hi algals i val, és es que sempre igual, no? I et venen el rollo perquè personalment suposo que molta gent està vivint aquesta situació. I bueno, ara si no s'importa, farem una pausa mentre que conseguim solucionar el problema que estem tenim en l'ordinador. Us importa, no importa. Anem, anem a continuar amb un altre dels grups que han utilitzat força, força vegades. No diem eh, han estat per aquí els primates. un parell de vegades. Bueno, pues anem a sentir la seva cançó que es diu miedo. de sentir els primates a la seva cançó Miedo ens eh, agradaria que, que parleu una mica de del projecte principal vine cap aquí vine cap aquí vale. ah, doncs pues fes-la tu mateix fes-la tu Hola, què tal? Bueno, saber, com que soc components de, del grup de cigarris que han vingut aquí a sejar, i també doncs, hem estat gravant aquí la maqueta. Després durant... parlarem del cigarrito, si voleu. Bueno, tranqui, tranqui, jo t'explico, no? I que hem estat durant aquí, no sé, un parell de mesos gravant la maqueta i clar, si sí que he vist algunes fotos, així com s'ha construït el, el projecte Disparats Rècords i Mauricio, una amiga com va començar i que bueno, m'expliquéssiu com, com han funcionat durant tot aquest temps. Bueno, pues Disparats Rècords... En veritat, va ser un projecte que va anar, va anar sorgint una mica tot sol. No? Es va començar aquí muntant un, un, una sala d'assaig, no? es va començar insonoritzant un espai, construir un espai per assajar, per no emprenyar els veïns, per no emprenyar els demàstres usuaris de l'Estella. I, I bueno, mica mica va anar, va anar sorgint un espai molt guapo i se'ns va passar pel cap no? de, de, de, de muntar un estudi de gravació. No? i bueno, pues, a còpia d'anar fent, fent concerts i coses per recaudar pasta, no? per comprar el material, doncs pues, de mica en mica vam poder-ho poder fer. No? Eh, pues, una mica la en aquí que ens ha mogut molt sempre és la música, la cultura musical, i doncs pues, això per nosaltres, pues, parar o per para no haver, no teníem diners per poder accedir a un estudi de gravació professional, per dir-ho manera, i, i pues, ens va motivar poder muntar això, per grups com nosaltres i com altres grups que no poden accedir a això, doncs poder-ho fer de forma gratuïta, no? ja sigui doncs, per intercanvi, col·laborant amb la construcció de l'espai, eh, venint aquí a fer concerts... Bueno, doncs... Problemes aquí. Estan aquí... Doncs pues una mica això, no? També ens va mutlar molt el fet de, de gravar un recopilatori sí. anomenat a la banda mítica d'aquí de Banyoles, els el HHHH. HHH. Bueno, bastantes bandes han passat a gravar un tema i després alguns grups han vingut a gravar les seves maquetes. Hem estat gravant diversos directes que es poden descarregar des de... Com per exemple, les que acabem de sentir, no? Sí, les que acabem de sentir es van gravant en directe aquí. I hi ha un mm. munt de gravacions de grups internacionals que han passat per l'Estella, de grups locals... I, i es poden descarregar des, de, des del bloc de Disbarat Records, que és molt fàcil trobar-ho per internet al Google, posis Disbarat Récords i et sortirà la pàgina i hi ha, jo què sé, centenars de, de grups gravats hi bueno, ha algun altre projecte més que allí puc sortir des daquest centre social des de l'estella. Bueno, hi havia el projecte de, la, de, la, de serigrafia uh -huh. que això va començar un company de manera personal per, per, bueno, per fer la pregunta a la seva pera i tal i després uh -huh. mica en mica mica doncs, va sortir la idea no, de també lligat amb disparats rècords de poder serigrafiar les portades dels, de les maquetes que es gravin de fer-ho uh -huh. tot, tot cert, no? uh -huh. I, i res però bueno, al final aquest projecte es va quedar com a mitges uh -huh. i ara pues, a veure què passa però sembla que hi ha moltes ganes de seguir amb això estem pendents ara de veure si tirem endavant o si es queda això, a veure què passa amb l'Estella, però uh -huh. vamos, que, que tenim material per seguir endavant amb el projecte i ganes. Bueno, estem segur que Disbala segur Records continuarà funcionant aquí a l'Estella. Sí, jo crec que sí. Ja bueno, n'hi moltes. Ara hem de... El... Sí? També m'agradaria dir que aquí a l'Estella es va començar entrenar a circ i ajuntar-se gent que li interessava molt al circ. I a partir mm -hmm. d'aquí, totes les cosetes que s'han fet de circ a Banyoles van néixer a l'Estella. Perquè va ser, va ser el primer espai on, mm -hmm. es, va, on es va començar a entrenar. Mm -hmm. I han sortit doncs, diferents tallers a la plaça Major, han sortit diferents actuacions, aquí Banyoles i Girona. Bé, bueno, doncs pues, ara, per coses d'aquest ordinador que tenim aquí fent servir avui, ...han de tornar a publicidad, eh... ...pero tornemos ahora después... Ah. ...bueno, sí, eh, hey, gente... ...que ya han tornado de la... ...publicidad... ...y ahora se acaba de... ...pujar aquí al escenario... ...un... bueno... ...un membre del Simian Raticus... ...concretamente el Serra, que es el... ...es el cantante... ...bueno expliquen la vostra la vostra relació amb aquest centre social Bueno, els components del Ciment Ràticus en els moments pues, que estàvem aquí assajant i tocant, formaven també de la gestió de, del centre social vam reformar el grup, si pues, no recordo malament al' igual el 2009 2010 va ser, va ser no va ser molt llarg, no va durar molts anys per problemes coses de la vida, coses que passen sempre amb els grups, no? amb, junts, amb el senyor Junts, sempre de del centre social, sí. i bueno, va un parell de d'anyets, molt macos, van disfrutar molt lluny, i posar-nos diferents rècords, vam gravar les coses que podíem gravar-les, i res, si us sembla bé, doncs, doncs podem escoltar un tema que es diu Res de Perdre, que parla sobre un succés que va passar a, a lot concretament a La Canya, explica una mica, si vols. Bueno, és d'un bon home que estava una miqueta amargat per culpa del banc, portava a treballant 3 anys sense cobrar, un bon dia pel dematí es va aixecar, va agafar el Winchester, ah, ja. va baixar al bar, li va cargar un tiró jefe, un altre tiró al fill del jefe, va cargar la lampista que tenia enrerell cada dia a l'obra, després mm. em va anar a la camp, al banc a Olot, a buscar el director, el director no hi era i... Bueno, uh -huh. També li va fotre un tiro a la, a la dona que estava allà tenint les, les consultes a la caixa. I res, bueno, pues ens vam inspirar en això perquè també creiem no, que, que és que no ha somiat en un dia hem matar el seu jefe, que l'està explotant tot el dia. Bueno, res, pues aquí us de amb res a perdre. Doncs endavant, Simien Reticus. Us ha oblidat d'explicar una història sobre aquesta cançó, eh, explica ara. Bueno, aquest tema es va anar a gravar al Distrito 6, a Barcelona, amb el senyor Capullo de Records per un recuperatori per a favor dels presos. I res, de ser pues, un tema inèdit que no hagués mai encara de llum, i així va ser. Mm -hmm. I, bueno, pues, des d'aquí moltes gràcies a l'Alcantaria Records al Capulo, i al Capullo al GMC Sadita una puta vagada que este de. Y bueno, ahora cal dir que tenemos por aquí a varias personas del cigarrito de después. Ya una que ya la tenemos por aquí, pero el altre que no vol está ahí una amiga. Sí. una amiga Magadet. Un un aplauso. <laughs> Bé, bueno, tenim el... A... Coses del directe. Bé, bueno, coses del directe que després no sortiran. Bé, bueno, com deien, tenim aquí a dos components del carret després. Que és un altre dels grups que, bé, bueno, darrerament heu està fent servir aquest espai. Quina és la vostra relació a aquest centre social? Bueno, la nostra relació amb el Centre Social de l'Estella pues, jo crec que va començar a veure de... sí que hi ha molts i molts col·legues no, que són d'aquí del Centre Social de l'Estella que eh. són coneguts amb el grup i diverses vegades han vingut a tocar que ens han ofert de tocar aquí al Centre Social no? i jo què sé, a partir d'aquest moment llavors també ens van proposar d'utilitzar l'espai de Disbrat Records també i hem estat que durant dos mesos i mig, més o menys, doncs, pues, gravant la maqueta. I encara no l'hem acabat. Encara no l'hem acabat. L'hem d'acabar aquí a l'Estella. Encara l'hauríem d'acabar aquí a l'Estella, no? ojalà no poguéssim acabar aquí a l'Estella, que estaria molt bé. Bueno, heu tingut un estiu i de... tardor de, de força concerts, no?, per ahir. <laughs> uns quants, uns quants, uns quants, concerts, per aquí i per allà. Jo que sé, el més lluny que hem marxat ha sigut a Guadalajara un parell de vegades, no? però per aquí, arreu de Catalunya, doncs sí que hem tocat diverses vegades. Que, jo crec tal, que hem fet una seixantena o una setantena de bolos ja, i són uns quants ja. Eh, Aproviu-los, sisplau. Merci, <laughs> ja porteu-vos una mica de recorregut. Eh? Encara ens falta una mica de tècnica són musical, però bueno. Rumba, eh? Ojo eh, ojo. Al, al loro. Al loro, nen. Aquest Tio Flamencos, Funkis fent... flamenco, flamenco, sí, sí, no? <laughs> Aquí aquest Tio ons fent rumbà. Toca la guitarra en plan Slayer de puta mare, eh. Flivies, not flivies, no flivies, no eh. Not flivies. Casi, quin és el futur de, del cigarrito? el futur sempre és incert, bueno, bueno, que teniu menys, preparat, Ara d'aquí poc, pues sé, acabarem de fer aquests bolos que ens queden. I pues, saps que hi ha una part de pintura i una part sí, de clau, sí. som uns 10 saps, en el grup i aquesta part de clau i de pintura la pues, no volem exprimir una mica més. No? O sigui que després d'acabar aquests bolos el que farem pues, serà gener i febrer que ja vam uh -huh. fer una petita assemblea al grup i decidir de fer un paron ni, no un paron de dir parem i descansem, no? perquè ja hi havia uns moments que ja començàvem a, a xocar entre nosaltres però, bueno, en fi, Pues el gener i febrer el pues que vam fer és un paro i començar a treballar un espectacle saps? de cap a peus i treballar-ho bé i oferir de cares a març i alguna cosa pot arreglar alguna d'aquest espectacle o és...? Volem, sí, volem fer un, un procés de creació en el qual es quedi tant l'escenografia com la posada en directe mm. una mica nou i pactat, perquè hem tocat molt i Creiem que el públic ens demana coses noves i nosaltres mateixos com a músics també tenim ganes de, de portar bueno, coses noves. Jo vaig estar al vostre, no sé si era el darrer concert o un dels darrers que vau tocar l'Ateneu Popular Salvador a Catà i Déu-n'hi-do la quantitat de gent que havia a la plaça solament per veure'ls aires. Hi havia bastant de gent. Però només ells, també hi havia els doletú i el cant d'autor, que no me'n recordar com es diu, però bueno. El Pau, el Pau. El Pau, això. Pau con Serge. El Pau con Serge, Ole Tu i el cigarrito, bastant molt bé, bastant molt bé que allà la teneu. Està guapo. Era, era curiós veure com a l'escenari no que havia cap persona més. Si no, es fotia ja. algú a dalt, l'escenari pues si, caia. Doncs pues si, imagina't en un bar, saps, allà que flipes, tios, hem d'allà un tant tetris que... Bueno, vau tocar aquí el, el diumenge, No? Sí, el com va estar concert? aquest concert? Com, com, ha, com ha sigut aquesta experiència? Abans, de... abans del concert sí que havia la gent session de punk, també, que va estar molt guapa i vaig arribar una mica tard, però bueno, la gent va dir que va estar molt bé la gent va estar tocant mm -hmm. a Pinyon i bueno, després, posa, no sé si em va posar a tocar a les 11 del vespre, així, més o menys i també va estar molt bé -pam. Bueno, suposo que serà, ha, ha, ha, ha sigut, hauran sigut un dels concerts més emotius no, per, per vosaltres Sí, bueno, vaja, saps, joder, des que dona molt pel cul, saps que t'enteris d'això, que els centres socials, doncs, pues, arribin a aquesta gata, arribin un bon dia a la penya de la casa, i els que estan remuntant aquí, i te n'enteris d'aquesta manera, dona molt pel sac, saps, i que tots els espais alliberats, doncs, pues, una merda, saps, que els, els intentin fotre al car la gent i... i que els vulguin fotre fora, dona molt pel cul. Bueno, sí, y... ara a que la gent s'assabenti de la música que feu de la vostra música, tot i que en la quantitat de concerts que heu fet, Quinosas per perquè, perquè no, no ha volgut, anem a sentir la cançó que es diu Nada Mejor. Sí, aquesta cançó, quan traiem la maqueta, no, no serà ben veixis. així. Aquesta cançó, eh, sí, bueno, s'assembla, però la hem escollit perquè va ser un moment, lavem gravar en un moment... Aquí hi ha disbarats rècords de l'Estella i és una mica diferent. La introducció uh -huh. la, fa, la fa el Titi, no surten algunes coses, no està completa, però va ser un moment especial que estàvem tots aquí a l'Estella gravant, que ha sigut molt dur i, repeteixo, ho volem acabar aquí. Encara falta, bueno, masteritzar, encara falta masteritzar i moltes coses, eh? molta feinada encara. Bueno, pues, eh, anem a, esperem que us agrada dir que és inèdit, vamos, que... Que no no s'agrada la maqueta. És la primera vegada es que sona, no? Indicando. Sí, sí. A veure com queda. Ara ja <fixi> sí Ara ja sí que sona. pasa lentamente, los minutos son segundos cuando te tengo delante, las piedras se vuelven flores cuando estás aquí, mis estrellas se caen si saben que tú llorarás por mí.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 I s'acabó el cigarrito de després. Un aplaudiment, no? I ara, com veieu, hem posat a manca ja d'un quart d'hora per a que acabi el programa. Ja estem arribant al, a la part final. Hem posat aquí un micro al mig per a que cadascú, cadascuna que esteu aquí, parleu sobre aquest centre, sobre aquest centre social en què estem fent ara el programa. Sí, sí, está en CES, ¿eh? Bueno, no, no. Ya. ¿Qué sents? ¿Qué sí, sí. eso? Exacto. No, yo solo quería decir, eh, bueno, pues que la Estella para mí ha sido un lugar donde he conocido gente que ahora forma parte de mi vida y yo que sé, me amolaría que sigan, seguir pudiendo compartir momentos que hemos compartido aquí país oh, eh, o oh, para la estrella eh, yo creo que la estrella va va a seguir para adelante si nosotros lo queremos y bueno lo mostramos aquí toda la semana la gente que está resistiendo la gente que está apoyando y bueno parece que ahora ya no van a deslojada y Creo que ese sitio va seguir adelante, habrá muchas actividades y ahora con más, con más ganas y, y energía. Va, jo només dic que aquí a les Telles, on més acollit em vaig sentir de jovenet quan començava a sortir, i és un lloc d'aquí Banyoles on he crescut molt i només dic que m'alagraria molt que hi seguissin cresquent altres, altres xavals com jo. Doncs també he de fer una petita crida a les ràdios lliures, no? els mitjans uh, independents, autònoms, a, a fer-se presents en aquesta resistència sonora i creativa per per molts anys més a l'Estella. Home. Bueno, personalment, ja no parlant de, com a membre de l'Estella, jo personalment he pogut fer realitat un dels meus somnis, per mi és molt important la música. Forma part de la meva vida i en aquí he pogut conèixer molt lluny de gent, de components, de grups de bandes internacionals per mi és un somni fet realitat tot això eh, a part de totes les activitats que hem fet aquí a l'Estella jo m'he sentit molt ple a forma no sé, d'una manera ha emplenat la meva vida l'Estella bueno, jo durant molts anys no he parat de estar per aquí d'una manera o d'una altra i necessito que segueixi estant aquest centre social aquí perquè si no, no sé on anar mm. Bueno, hola eh, Yo quiero decir que bueno yo vengo por aquí del el 2012 o así y que he venido a miles de conciertos, de grupos de todos lados, y que me parece de puta madre que se apoye en estos espacios y se vaya renovando a las fuerzas, porque la Estella... A ver, que me pongo nerviosa con los putos micros, tío. Decía... Sí, muy fuerte. Que sin la Estella, que perderíamos un lugar... Bueno, venga, tírale. En fin, luego cortamos luego otra vez, va. Te pero parla va. Y bueno, merced a tu don por haber intervenido, pero a ver donar la vuestra opinión. Ya tenemos a un compain da que des, como digo en desconocuts, habitando de sonegut. No, les digo así, eh Ocupant desconeguts, tenim a un d'ells que ja per anar acabant el programa els llegirà el, el manifest que han fet públic. L'Estella bueno, forma part de la vida social i cultural del territori des de fa més de 7 anys. És un espai utilitzat per diversos col·lectius d'aquí d'arreu. Construint entre tots i totes un espai que aposta per un model d'oci alternatiu oferint cultura i art en viu i en directe de manera gratuïta i no com una mercaderia. Així s'ha anat un espai autogestionat on reunir-se, un espai que ha permès presentar diversos grups musicals de nivell local i internacional. S'han fet talers i s'han acollit diversos debats i assemblees de diferents col·lectius. L'Estella ha estat l'escenari de múltiples actes, espectacles, concerts i una llarga llista d'activitats en un plaer de vida, un edifici que estava en desús i portava molt de temps abandonat. Fa uns han intentat desallotjar aquest espai sense prèvi avís, sense tenir en compte els habitants i la resta de gent que portem temps lluitant per crear un espai i uns valors de canvi social, així com projectes de difusió i creació musical i cultural. Una vegada més ha estat el servei d'un banc, en aquest cas el BDUBA, volen ser per terra aquest projecte amb única permís de seguir invertint en projectes d'especulació i construcció desmesurada. Des de Estella demanem suport i recolzament durant aquests dies que en cada moment és important. En cada la i l'estima per l'espai ens uneix més que mai per seguir endavant aquests projectes tan intensos i ple d'emocions. Durant aquests propers dies l'Estella estarà oberta a tothom a col·laboracions artístiques de material, d'aliments, d'opinió o del que es cregui útil i cada dia es farà menjar per la gent que hi hagi i a les 4 hi haurà sempre oberta a tothom. Al final hi haurà cafeta musical per recaure fons per la caixa de resistència. Bueno, us esperem a tots perquè l'Estella viu i ara més que mai. Ja ara per anar, després de la lectura del comunicat m'agradaria aquel l'altre company de, de l'Estella que tinc a aquel costat. Digui com la gent se pot anar informant de les activitats que aneu fent perquè per l'espai sempre està ple de gent. Bueno, eh, cada dia es fa una assemblea i es decideix el que es farà el dia a l'endemà. Es fa una agenda que cada dia es va passant per missatges, es va penjant a la xarxa, Eh, xarxa és Facebook sí, pel Facebook i per mail també s'està enviant a la llista de mails que tenim si algú vol deixar -se el seu correu pues ara els que esteu presents podeu deixar-lo en aquí apuntat en un paper i no costa res que se us enviï també cada dia eh, Pues això eh, Aprofitem també per convidar a tota la gent que tingui ganes de, de mostrar un espectacle, de fer un taller, de venir amb instruments a tocar. Eh, L'Estella està oberta dia a dia i, i hi haurà activitats cada dia fins a estar en el aviço. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a Logophobics, al company i, i res, que, que l'Estella està viva, vale? més que mai, va! Bueno, pues ahora ya sí que toca la tele que han acomiado programa. está todo un placer estar aquí, ver el programa aquí en vivo en la leyenda de la estrella, en la aquí de Bañoles. Y bueno, que se espera aquí un buen dinar, espero la leyenda que venir. Y esperen que Logophobic se torne a grabar aquí a Bisbala Records. Eso vendrá a decir que la estrella continúa viva. Y vibra. Y bueno, se somos la caba, salud anarquía y larga vida al estallado. Estás con el dirigente. ¡Al flo! ¡Shadjo!